Ein deutsches Milchen. Der gierige Milchmann. Es war einmal in einem kleinen Dorf, wo Henry und seine Frau Gloria lebten. Henry war ein Milchmann. Zusammen besaßen der Ehemann und die Frau einen Stall. Das Paar pflegte sich um alle ihre Kühe. Sie fütterten sie mit gutem Heu und nährten sie gut. Aus diesem Grund gaben alle Kühe von Henry Milch mit ausgezeichneter Qualität. Jeder im Dorf wollte nur Milch von Henry kaufen. Henry und Gloria verdienten gut und führten ein gutes Leben. Trotzdem war Henry nicht glücklich. Er träumte immer davon, ein großes Haus und teure Kleidung zu kaufen. Ich habe ein großes Haus am Rande unseres Dorfes gesehen. Wir sollten was kaufen. Wir können uns ein sehr teures Auto und viele Diener anschaffen, die uns bedienen. Wir werden die teuersten Kleider tragen und all diese armen Dorfbewohner werden neidisch auf uns sein. Diese Gier wird dich nirgendwo hinbringen. Wir verdienen genug und sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wie kannst du diesem kleinen Haus glücklich sein? In diesem Kuhstall? Bah. Der Geruch dieser Kühe ist einfach zu stark. Aber das ist unser Lebensunterhalt. Nicht für lange. Merkt ihr meine Wörter? Eines Tages werde ich der reichste Mann in diesem ganzen Dorf sein. Ah. Jeden Tag, wenn Henry Milch verkaufte, loben ihn die Dorfbewohner. Henry, diese Milch ist so gut und so gesund. Du musst so gut auf deine Kühe aufpassen. Oh, ja, ja mache ich. Aber nicht lange. Sobald ich reich geworden bin, werde ich alle diese Kühe verkaufen. Ich mag diesen Geruch in meinem Haus nicht. Aber diese Kühe sind dein Lebensunterhalt. Du solltest nicht nicht über deine Arbeit beschweren. Sie hilft dir zu überleben. Ich verkaufe Eier für den Lebensunterhalt. Das ist auch ein stinkender Job. Aber es macht mir nichts aus. Das ist meine Arbeit. Nun gut, gut. Dann sollten sie vielleicht Eier verkaufen. Aber ich bin für größere Dinge geschaffen, um teure Gegenstände und teure Kleidung zu kaufen. Diese Gier wird dich nirgendwo hinbringen, mein Freund. Je früher du das verstehen wirst, desto besser. Ich habe hier genug Zeit verschwendet. Alles Gute mit deinem kleinen stinkende Eiergeschäft. Und tschüss. Henry hatte es eilig, mehr Geld zu verdienen. Er versuchte oft, einen Weg zu finden, um reich zu werden. Das soll's sein? Das ist ja wenig. Wie verkaufe ich mehr Milch? Es muss einen Weg geben. Hm, meine Kühe sind alle gesund. Ich kann sie nicht dazu drängen, uns mehr Milch zu geben. Dies ist auch ein kleines Dorf. Selbst wenn ich mehr Milch bekomme, wer soll sie kaufen? Warte, ich kann ins Nachbardorf gehen. Es gibt viele Familien dort. Äh, aber dann muss ich eine andere Kuh kaufen. Und jetzt habe ich nicht genug Geld dafür. Nein, ich muss etwas tun. Ich will ein größeres Haus. Mal schauen. Ich habe nicht genug Geld, um eine andere Kuh zu kaufen. Aber dann muss ich die Milchmenge erhöhen. Wie mache ich das? Als er weiterging, stieß er schließlich auf einen Fluss. Schließlich hatte Henry, überwältigt von Gier, eine Idee. Wie wär's? es? Ich mische etwas Wasser in die Milch. Auf diese Weise muss ich keine weitere Kuh kaufen und gleichzeitig kann ich Milch in dem Nachbardorf verkaufen. Oh, das ist eine geniale Idee. Niemand würde es merken, wenn ich nur ein wenig Wasser dazu geben würde. Und genau das tat Henry. Und am nächsten Morgen hat Henry angefangen, seine Container mit Milch zu füllen. Dieses Mal füllte er sie einfach nur mit der Hälfte. Er hält beim Fluss und füllt die Flaschen mit Wasser auf. An diesem Tag bezahlen die Dörfler glücklich wie immer denselben Preis für die Milch von Henry. Wegen des zugegebenen Wassers hatte Henry mehr Milch und konnte mehr Milch im Nachbardorf verkaufen. In dieser Nacht war Henry sehr glücklich. Das ist toll. Wenn ich so weitermache, werde ich bald sehr reich werden. Er hatte Recht, Tage vergingen und Henry war jetzt reicher als zuvor. Er kaufte sich ein Auto und renovierte sein Haus. Er war es gewohnt, Wasser in die Milch zu geben, dass er nicht einmal daran dachte, eine andere Kuh zu kaufen. Mit zunehmender Nachfrage nach Milch stieg auch das Wasser in ihr. Das ging wochenlang so weiter. Doch dann bemerkten es die Dorfbewohner. Es wurde im Dorf über die neue, wässrige Milch geredet. Sie wollten die Wahrheit wissen. Ein paar Dorfbewohner versammelten sich vor Henrys Haus. Was ist los? Henry, wir haben einige Beschwerden über die Milch, die du verkaufst. Sie schmeckt nach Wasser. Was? Wie kannst du das sagen? Wir zahlen für Milch, Henry, nicht für Wasser. Du kannst uns nicht mehr täuschen. Nichts hat sich verändert. Ihr alle könnt das Gute nicht schätzen. Ich arbeite sehr hart. Kauft doch von woanders, wenn es euch nicht gefällt. Ich brauche euch nicht. Ich habe viele andere Dörfer, die, die mich lieben, die ich verkaufe. Henry schoss ins Haus und schlug die Tür zu. Die Dorfbewohner waren schockiert über Henrys unhöfliches Verhalten. Irgendwas stimmt nicht. Stimmt, genau. Wir müssen es herausfinden. Sie alle beschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Am nächsten Morgen ging Henry wie üblich in Richtung Fluss. Er öffnete seine halb gefüllten Behälter und füllte Wasser hinein. Aber er wusste nicht, dass er beobachtet wurde. Wie kann er es wagen? Das ist nicht fair. Das ist wie er immer reicher wird. Er hat die gleiche Anzahl an Kühen und verkauft trotzdem Milch an so viele Familien. Die Dorfbewohner verstanden das Ganze und beschlossen, dem gierigen Milchmann eine Lektion zu erteilen. Am nächsten Tag ging Gloria auf den Markt, um Hülsenfrüchte zu kaufen. In dieser Nacht, als Henry von der Arbeit zurückkehrte, setzten sich beide zum Abendessen. Was ist das? Hast du Steine gekocht? Steine? Nein! Das sind Hülsenfrüchte! Nein, sind sie nicht! Ich glaube das nicht. Der Verkäufer hat dir ja kleine Steine zusammen mit Hülsenfrüchten verkauft. Wie kann er es wagen? Ich werde ihn morgen besuchen. In dieser Nacht gingen Henry und Gloria mit leerem Magen zu Bett. Henry ging am nächsten Morgen wütend zum Verkäufer. Was hast du uns verkauft? Wir haben nicht für Steine, sondern Hülsenfrüchte bezahlt. Kauf doch von woanders, wenn es euch nicht gefällt. Ich brauche euch nicht. Henry ging wütend nach Hause. Nach einer Weile ging er hinaus, um ein Dutzend Eier zu kaufen. Als er nach Hause kam und versuchte, sie zu zerbrechen, stellte er fest, dass zehn der zwölf Eier Steine waren. Er war wütend. Was hast du mir verkauft? Ich habe für Eier bezahlt, nicht für Steine. Auf dieselbe Weise haben wir für Milch und nicht für Wasser bezahlt. Kaufe von woanders, wenn es dir nicht gefällt. Ich brauche dich nicht. Henry ging wütend. Am nächsten Tag kaufte er ein Seidenhemd. Auf dem Weg fing es an zu regnen. Wasser wusch die ganze Farbe seines Hemdes weg. Als er nach Hause ankam, wurden ihm klar, dass das Hemd nicht aus Seide, sondern aus Jutte bestand. Das ging einige Tage so weiter. Jedes Mal, wenn Henry was kaufte, kam er mit etwas anderem nach Hause. Ich bin so müde! Warum können Sie uns nicht das Richtige verkaufen? Sie täuschen uns! Das ist nicht fair! Henry war so beschäftigt, an sich und seine Gier zu denken, dass er nicht wusste, dass er mit anderen dasselbe getan hatte. Im Laufe der Zeit begannen sich sogar die umliegenden Dörfer zu beschweren. Langsam hörten alle auf, Milch von Henry zu kaufen. Da kein Geld mehr übrig war, verkaufte Henry Gegenstände, die er mit dem Verkaufen von Milch mit niedriger Qualität gekauft hatte. Nun war Henry ein armer Milchmann. Er hatte nur eine Handvoll Kühe und nur wenige Häuser, an die er Milch verkaufen konnte. Jetzt weißt du, was du getan hast. Deine Gier ist der Grund, warum wir arm sind. Wenn du weiterhin so gute Milch verkaufen würdest, hättest du eines Tages ein größeres Haus und teurere Kleidung kaufen können. Alles, was du tun musstest, ist Geduld zu haben und hart weiterzuarbeiten. Das stimmt, Gloria. Ich hätte dir zuhören sollen. Ich habe nicht nur mein Geld verloren, ich habe auch den Respekt und das Vertrauen der Menschen verloren. Henry verkaufte weiterhin Milch und kümmerte sich um seine Kühe. Er wusste jetzt, wie gefährlich Gier sein kann. Er hatte seine Lektion gelernt. Von diesem Tag an fügte er der Milch kein Wasser hinzu und war mit dem Verdienst zufrieden.